13. fejezet Novemberben a kobra kíméletlenül folytatta a Don Diego kokainbirodalma ellen indított hadjáratát. A birodalom falaj pedig lassan, de biztosan repedezni kezdte. A kártel a mindkét kontinensen számos brutális bűnbandából álló ügyfélköre szemében egyre komolyabb presztis veszteséget volt kénytelen elkönyvelni, és a helyzete már-már végzetesnek tetszett. Don Diego maga is tisztában volt vele, hogy még ha Roberto Cárdenas valóban el is árulta, az biztos, hogy nem a patkánylistáért felelős kollégája volt az egyetlen ellensége. Cárdenasnak halvány fogalma sem lehetett azokról a csodálatos helyekről, amelyek Juan Cortez zsenialitását dicsérték. Fogalmasam lehetett arról, hogy mely hajók, mikor és mely kikötőből indulnak útra az áruval. És fogalmasam lehetett azokról az éjszakai gépekről, amelyek a levegőben vágtak neki a nagy útnak Nyugat-Afrika felé. Viszont létezett valaki, aki ezzel nagyon is tisztában volt. A Dom paranójája szép lassan arra az emberre kezdett koncentrálni, aki mindezt tudta. Alfredo Suárezre, aki időközben értesült róla, hogy milyen sorsra jutott Cárdenas, és most már valóban aggódott az életéért. De a legfontosabb kérdés továbbra is a termelési kapacitás növelése volt. Az útnak indított mennyiség 50%-át is elérő lekapcsolások, megsemmisülések, veszteségek, és nyomtalan eltűnések következtében a Don Emilio Sáncheztől olyan elképesztő termelést várt el, amelyre még soha nem volt példa. A megnövekedett költségek pedig most már a kártel felfoghatatlanul hatalmas vagyonát is kikezdték. Aztán a kobra megtudta, hogy mi történt Cárdenászsal. A feldarabolt holtestre helybéli farmerek bukkantak rá. A fejét nem találták meg, bizonyára soha nem is fogják. Dos Santos viszont a láncfűrészről egyből ráismert a kártel módszereire, és mindjárt DNS vizsgálatot is kért a kártagénai kollégáktól. Végül ez alapján sikerült azonosítani az öreg gangstert. Dos Santos értesítette a DEA bogotai kirendeltségének elnökét, aki rögtön továbbította a hírt Arlingtonba, az Army Navy Drive-ra. A kobra pedig közvetlen összeköttetésben állt a kábítószer ellenes ügynökség főparancsrokságával. Ez idáig, hogy védje az információforrás életét, mindössze 12 vámtisztet buktattak le, Ráadásul mindet véletlenül. Most, hogy Cárdenas meghalt, én már senkire nem kellett tekintettel lenni. Kel Dexter, a DEA legfőbb kábítószer vadásza, Bob Berigen társaságában bejárta fél Európát, és vagy 12 országban adtak le a fülest a vámosoknak. A DEA igazgatója ugyanezt tette Észak-Amerikában, vagyis Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában. A vámhatóság igazgatóit minden esetben megkérték, hogy a hamburgi módszert alkalmazzák a lebuktatás során. Ne rohanják le azonnal a kérdéses dolgozójukat, hanem inkább várják meg a következő szállítmányt, így nem csak a korrupt tisztviselőt, de azt a beérkező kábítószert is kivohatják a forgalomból, amelynek mozgását az illető fedezni próbálta. Volt, aki elfogadta a javaslatot, de olyanok is akadtak, akik nem tudtak várni. Mire a patkánylistán szereplő összes vámost őrizetbe vették, így is több mint 40 tonna kokain sikerült lefoglalni. És ezzel még korán sem volt vége. Cárdenas hat különböző bankból indított az utalásokat, amely pénzintézmények most a rájuk nehezedő elviselhetetlen nyomás alatt nagy nehezen csak kiadták a számlákon maradt pénzt. Az így lefoglalt fél milliárd dollár jelentős része a kábítószer ellenes kampányokat készítő ügynökségek kofferjeiben landolt. De még ezzel sem volt vége. A vizsgálati fogságban sínlődő közszolgák nem voltak kemény legények, Miután belátták, hogy az életük hátralevő részét nagy valószínűség szerint a sitten töltik, a legtöbben igyekeztek a hatóságokkal mindenben együttműködni, hát ha javíthatnak a helyzetükön. Bár a bűnbandák vérdíjat tűztek ki a fejükre, ami viszont épp ellenkező hatást váltott ki, mint amit a maffia vezérek megcéloztak. Hiszen ezzel csak azt érték el, hogy a bűnüldöző szerveknek elég volt csak kilátásba helyezniük, hogy elengedik a fogvatartottat, ha fenyegetőzni akartak. Ettől az illetők mindjárt halálra is rémültek és ha az embernek csak úgy van esélye az életben maradásra, hogy valami szupertitkos börtönben éjjel-nappal fegyveres őrök vigyáznak rá, a feltétlen együttműködésnek nem sok értelmes alternatívája marad. A letartóztatott urak emlékezetébe, ugyanis kivétel nélkül férfiak voltak, sorra villantak be az importáló cégek, amelyek a teherautókat küldték a kikötőbe a konténerekért. A vámosok és a rendőrök pedig azonnal a razziát tartottak a megadott címeken, ahonnan a bűnbandák már épp szerették volna máshová áttenni a székhelyüket. A vámosok együttműködésének köszönhetően szintén tonna szám sikerült lefoglalni a kábítószert. A legtöbb ilyen fogás persze nem közvetlenül érintette a kártelt, hiszen az idáig eljutott szállítmányok már nem a kártel tulajdonát képezték, viszont az importőrbandák hatalmas vagyonokat buktak el, és arra kényszerültek, hogy újabb megrendeléseket adjanak le a kártelnek, és eközben még a saját vevőket is meg kellett békíteni. Persze mind megtudták, hogy az óriási veszteségeket egy kolumbiainak köszönhetik, és ennek egyáltalán nem örültek. Azt már a kobrai is sejtette egy ideje, hogy előbb-utóbb az ő oldalán is becsúszik majd valamilyen biztonsági hiba. Jól sejtette. Az első ilyen esetre október végén került sor. Egy kolumbiai katona, aki kép eltávozáson volt a Malambói bázisról, egy bárban elbüszkélkedett vele, hogy ő is őrként szolgál az amerikai bázison. Részletesen beszámolt a barátnőjének arról, hogy a jenkik valami nagyon furcsa repülővel dolgoznak a túlbiztosított zónájukban. A lány áhítatta hallgatta a szavait, azzal a mondandója tartalmára még kíváncsi besúgóval együtt, aki a bárpultnál ült, valamivel távolabb tőlük. A magas falak ugyan eltakarják a gépet, amikor feltankolják, vagy műszaki javításokat végeznek rajta, de amikor felszáll, tökéletesen kivehető. És bár az ilyesmit mindig éjszaka csinálják, ő maga a holdfényben mindent pontosan megfigyelt teljesen úgy nézett ki, mint egy játékboltban kapható repülőgép modell. Erős propellerek hajtották, a motorja a hátulsó részben kapott helyet. De a legfurcsább az volt benne, hogy pilóta nélkül repült, és a kantinban azt beszélték, hogy olyan elképesztő kamerákkal van felszerelve, amelyek több kilométeres távolságba is ellátnak, és nem zavarja őket a sötét, illetve simán átlátnak a felhőkön és a ködön. A hírek eljutottak a kártelhez is, ahol a tizedes által előadott zagyvaságot csak egyféleképpen tudták értelmezni. Az amerikaiak pilóta nélküli repülőket küldenek fel Malambóból, hogy szemmel tartsák az összes tengeri járművet, amely Kolumbia Karib-tengeri partvidékéről indul útnak. Egy héttel később a Malambói bázis megtámadták. Az Ostrom vezetésével a Don nem a végrehajtót bízta meg, akinek a bal kezén a lőtse még mindig nem jött rendbe. Erre a célra tökéletesen megfelelt a veterán dzsungelharcos Rodrigo Perez, aki a farc-terrorista csoport egykori gerilláiból verbuválódott magáhadsereget irányította. A támadást éjszakára időzítették, a rohamoztag átverekedte magát a főkapun, ezután már is a bázis központjában található amerikai erődítményt vette célba. A kapunál öt kolumbiai katona vesztette életét, a lövések hangjára viszont felfigyelt az amerikai tengerészgyalogos egység is, amely még épp időben érkezett a belső szentély védelmére. Az ostromlók öngyilkos hulláma még átjutott a belső magas falon, viszont a pilóta nélküli repülőgép hangárjába már csak kettel jutottak be. Nekik pedig életük utolsó másodperceiben szörnyen csalódniuk kellett. Michel ugyanis épp jó 300 kilométerre a bázistól, két motorcsónak felett lebegve zavarta a bennük csempészek kommunikációs eszközeit, miközben a cheesepeak legénysége rájuk vetette magát. A bázison mindössze néhány nyom maradt az ostromlók után, de a hangárban, illetve a műhelyekben semmilyen kárt nem tudtak tenni. A tengerész gyalogosok közül senki nem halt meg, és a kolumbiaiak is csak öt embert veszítettek. Hajnalban viszont több mint 71-kori farc terrorista holtestét találták a helyszínen. Kint a tengeren közben még két motorcsónak tűnt el nyomtalanul, a hajók legénységét a merülési vonal alatt kialakított előső blokkba terelték, a négy tonna kokain pedig lefoglalták. 24 órával később már a Kobra is tudta, hogy Michel létezése nem titok többé a kártel előtt. Don Diego ettől persze még mit sem tudott a másik pilóta nélküli repülőről, amely távoli Brazíl-szigetről indult járőröző körútjaira. Ennek segítségével Mendoza őrnagy további négy kokain kereskedő lőtte le az Atlanti óceán felett. A kártel áthelyezte a repülőgépek vételezési állomását Boa egy még eldugottabb farmra. A szerencsétlen boavisztai földi személyzetet az állat és az emberei hosszú órákon át kínozták, mivel azt gyanították, hogy ők szivárogtatták ki a repülők indulási adatait a hatóságoknak. A hónap vége felé egy brazil bankár, aki épp Fernando de Noronján töltötte a szabadságát, felhívta az öccsét rióban, és egy furcsa repülőszerkezetről számolt be neki, amelyet az amerikaiak a repülőtér távoli szegletéből indítanak útjára. Két nappal később. Az O Globo napilabban egy érdekes cikk jelent meg, amely felfedte a másik repülőgép földi bázisának pozícióját. Csak hogy ezt a távoli szigetet még a Don farc osztagai sem tudták bevenni. A Malambói védelmét a történtek után természetesen megerősítették, és a két pilóta nélküli gép zavartalanul folytatta a megfigyelést a levegőből. A szomszédos Venezuálában persze a szélső balos Hugo Chávez elnök aki a fenkölt erkölcsi prédikáció ellenére is minden további nélkül rábólintott, hogy országa északi partvidékéről zavartalanul szállhassanak tengerre a kokain szállítók, dühötten verte az asztalt, de ennél többet ő se nagyon tehetett. Mivel mindenki úgy vélte, hogy Guinea-Bissau-n átokül, az Atlanti-óceán feletti szállítással megbízott pilóták ragaszkodtak hozzá, hogy más célállomást nevezzen meg nekik a kártán. Az a négy gép tehát, amelyet mendoza decemberben intézett el, már Gínea, Konakriba, Libériába, illetve Sierra Leónéba tartott, ahol a tervek szerint a levegőből dobták volna le a rakományokat. Persze nem valami nagy magasságból, odalent pedig az egyeztetett időpontban halászhajók várakoztak. De hiába. Ugyanis a gépek és a szállítmányok nem érkeztek meg. Amikor aztán kiderült, hogy semmit sem használt az üzemanyagtöltő állomás áthelyezése bohabisztáról, illet hogy mit sem segített a célállomások módosítása, hirtelen elfogytak az önkéntes pilóták, függetlenül attól, hogy a kártel mennyi pénzt ajánlott fel a munkáért. A kolumbiai és a venezuelai pilóta az Atlanti-óceán feletti útvonalakat már mindenütt úgy emlegették, hogy los vuelos de la muerte, vagyis haláljáratok. Eberhard Milch hatható segítségével az európai detektívek könnyedén megfejtették, a dupla körben Máltai keresztet ábrázoló lógó üzenetét, amely némei konténere minduntalan megjelent. A konténerek származási helyét sikerült a szurinámi fővárosig, illetve Paramaribó kikötőjéig visszakövetni, onnan pedig már egészen egyszerű volt megtalálni azt a banánültetvényt, ahonnan útnak indultak. Az amerikaiak segítségével aztán az ültetvényen átfogó razziát tartottak, és annak rendje és módja szerint le is zártak mindent. A magából teljesen kikelt Alfredo Suárez kétségbeesetten próbált valahogy a kedvében járni Don és éles szemmel észrevette, hogy a csendes óceánon még egyetlen hajót sem veszítettek el. Mivel Kolumbia pedig mindkét óceánon rendelkezik tengeri kikötőkkel, úgy döntött, hogy a legtöbb szállítmányt átteszi a Karib térségből a nyugati partvidékre. Michel a váltást akkor észlelte, amikor kiszúrta, hogy az adatbankjában szereplő egyik kisebb méretű hajó a gyorsan fogyatkozó Cortez listáról Panama nyugati partjai mentél halad észak felé. Arra már nem maradt idő, hogy megfogják a csempészeket, de sikerült kideríteni, hogy Kolumbia egyik csendes óceáni kikötőjéből, tumakóból indult útnak. December közepén Don Diego Esteban beleegyezett, hogy személyesen fogadja a kártel egyik legnagyobb és éppen ezért legmegbízhatóbb ügyfelének küldöttei. A kizárólag kolumbiaiokból álló aprócska udvartartásán kívül csak nagyon ritkán, vagy talán soha nem fogadott személyesen senkit. Ezúttal azonban az értékesítési menedzser, José María Largo, aki egy személyben felelt az ügyfélkapcsolatokért világszerte, addig könyörgött, míg végül a Don úgy döntött, hajlandó belemenni a személyes találkozóba. A kártel emberei alaposan felkészültek, és mindent megtettek annak érdekében, hogy a két európai vendégnek, bármi fontosak legyenek is, fogalmasan legyen arról, hogy valójában melyik Hasiánán is fogadja őket a kártelfelje. Nyelvi problémákkal nem kellett megküzdeniük, mivel mindketten Spanyolországból, pontosabban Galíciából érkeztek. Spanyolországnak ez a Viharbert északnyugati tartománya már régóta a legnagyobb csempészközpont a sok évszázados múltra visszatekintő európai királyságban. Ez a környék ráadásul hagyományosan olyan kőkemény tengerészeket nevel ki, akik a legvadabb óceáni viharokban is vidáman elboldogulnak. Úgy tartják, a felróltól vígóig tartó ezernyi kis öböllel és meredéllyel csipkézett, több száz halászfalunak otthonthadó, vadregényes partszakaszon az embereknek még az ereiben is tengervíz folyik. A tartományban hagyományosan utálják a vámosokat és a fináncokat. A csempészek a kívülállók szemében gyakran romantikus hősöknek tűnnek, pedig abban a könyörtelen, harcban semmi romantika nincs, amelyet a hatóságokkal vívnak, és amelynek során leszámolnak a besúgókkal. Amikor Európában megnőtt a kábítószerfogyasztás, Galícia a drogcsempészek egyik legfontosabb központjává nőtte ki magát. Éveken át két bűnbanda uralta itt a kokainpiacot, a Csárlinok és a Los Caneos nevű társaság. A két egykori szövetséges a 90-es években egymás torkának ugrott, de nemrég sikerült elsimítani a nézeteltéréseket, azóta újra együtt dolgoznak. A két régi új szövetséges egy-egy magas rangú képviselőt küldött Kolumbiába, hogy személyesen adjanak hangot rosszallásuknak a kialakult helyzet kapcsán. Adon azért egyezett bele a személyes találkozóba, mert egyrészt Latin Amerika és Galícia között évszázadok óta szoros kapcsolat fenn azoknak galíciai tengerészeknek köszönhetően, akik egykoron az új világban le. Másrészt pedig a galíciaiak általában igen tekintélyes mennyiségű kokaint rendelnek a kárteltől. A látogatók nem tűntek boldognak. Paco Ortega főfelügyelő ugyanis az ő két emberüket kapta el a tekintélyes méretű két bőrönddel, amelyekben 10 millió tisztára mosott euró rejtőzött. A galíciaiak úgy vélték, hogy ezt a katasztrófát valamilyen biztonsági hiba okozhatta, amelyet Julio Luz, a kártel jogásza követett el, akire most minden jel szerint 20 hosszú év vár spanyol börtönökben, ezért aztán állítólag úgy dalol, mint egy kismadár, mivel vádalkura játszik. Don Diego rideg csendben hallgatta a vendégeket. Semmit nem utált jobban a világon, mint a kioktatást. Most pedig itt kell ülnie, és végig kell hallgatnia a két korunyai küldött litániáját, fortyogott magában. És ami még rosszabb, a fickóknak igazuk van. Valóban lúz volt a hibás. Ha annak a marhának lennének hozzátartozói, kínok kínjaival fizetnének meg a távolmarat áruló helyet. De a galíciaiak másról is beszámoltak. Az ő legnagyobb vásárlóik az angliai bandák, akik Nagy-Britanniában terítik a port. A szigetországban elfogyasztott kokain 40%-a Galícián keresztül érkezik a fogyasztókhoz. A szállítási útvonal pedig Nyugat-Afrikából indul felfelé, és mindvégig a tengere halad. Azok a szállítmányok, amelyek Nyugat-Afrikából a szárazföldön keresztül érik el a Marokkó és Líbia közötti partvidéket, majd onnan folytatják útjuk a Dél-Európa felé, más bűnbandákhoz kerülnek. A galíciaiak mindig is ragaszkodtak a tengeri szállításhoz, ami most viszont elapadt. A levegőben pedig ott lógott a nagy kérdés. A kártel mi a fenét szándékozik tenni az ügyben? A Don kegyesen megkérte a vendégeit, hogy igyanak még egy kis bort a kertben, amíg ő bemegy a konferenciaterembe. Mennyit érnek nekünk ezek a galíciaiak? kérdezte Hozé Mária Lárgótól. Nagyon sokat, vallotta belágó. Az évente Európába szállított nagyjából 300 tonnából, a spanyolok, vagyis valójában a galíciaiak 20%-ot kaptak, azaz 60 tonnát. Náluk csak az olasz Nandrangéta volt nagyobb, amely méretben felülmúlta a Nápoi Kamorra, illetve a szicíliai Cosa Nostra szervezetét. Szükségünk van rájuk Don Diego. Suárez hatalmas szállítmányokkal tudja csak kielégíteni az igényüket. Mielőtt beolvasztotta a minikárteleket a testvériség hatalmas szervezetébe, a galíciaiak főként a jelenleg egy amerikai börtönben sínlődő Montoya irányítása alatt álló, Norte del Valle nevű kárteltől szerezték be az árut. A Norte del Valle volt az utolsó független kártel, amely behódolt, de még most is képesek az önálló termelése. Ha pedig egyszer a tekintélyes galiciaik visszatérnek az eredeti szállítójukhoz, könnyen lehet, hogy mások is követik a példájukat, és ezzel alássák az ő birodalmát. Don Diego visszament a teraszra. Senyores, szólt ismét a vendégeihez. Don Diego Esteban ezúttal személyesen vállal garanciát azért, hogy az ellátásban bekövetkezett problémákat kiküszöböljük, és hamarosan minden visszatér a régi kerékvágásba. Ígérgetni persze könnyű. Teljesíteni már jóval nehezebb. A Suárez féle eltávolodás a több ezer fős csempésserektől, akik fejenként legfeljebb egy kg kokaint voltak képesek a gyomrukban, vagy esetleg két-három kilót a bőrünjükben leszállítani, remélve, hogy megússzák a reptéri ellenőrzést, igen érzékeny téma volt. Az új röngengépek miatt, amelyek átlátnak a ruhákon, sőt a test szöveteken is természetesen a gyomorban történő szállítást végleg el lehet felejteni. Továbbá az iszlám fundamentalistáknak köszönhető szigorított podgyász ellenőrzéseknek köszönhetően, amiért minden áldott nap el is átkozta őket, a bőröndökben elhelyezett szállítmányok lebukási aránya is az egekbe szökött. Valóban minden arra utalt, hogy a ritka, de óriási mennyiségű rakományoké a jövő csak hogy július óta elképesztően megugrott azoknak a szállítmányoknak a száma, amelyeket a hatóságok lekapcsoltak, vagy amelyek nyomtanul eltűntek. Minden egyes elveszett szállítmány mérete valahol 1 és 12 tonna között volt. Továbbá elvesztette a pénzmosásban jártas emberét, a patkánylista felett diszponáló beosztotja pedig elárulta, aminek köszönhetően az a több mint száz tisztviselő, akik titokban neki dolgoztak, most lakat alatt üldögélnek. Már vagy 50 nagy tengerjáró bukott le, 8 motorcsónak, párnak és 15 kisebb szállítóhajónak veszett nyoma, a Nyugat-Afrikába vezető Légi Hidra pedig már rég keresztet vethetett. Tudta jól, hogy valahol van egy ellensége. Méghozzá egy nagyon, nagyon elvetemült ellensége. Ha az a két pilóta nélküli repülőgép folyamatosan járőrőzik az égen és figyeli a hajókat, vagy talán még a repülőket is, talán magyarázatot adhatna a veszteségek egy részére. De hol vannak az amerikai és a brit hadihajók, amelyek elfogják a szállítókat? És hová tűntek a lefoglalt hajók? Mi lett a legénysége? Miért nem parádéztak velük a kamerák előtt, mint máskor? Miért nem mutatta a tévé, ahogy a vámosok ott vigyorognak a hatalmas fogás mellett? Bárkik is álltak az egész mögött, nem tarthatják fogva a legénységet titokban, hiszen ez ellenkezik az emberi jogok egyetemes nyilatkozatával. Nem sűlyezhetik el csak úgy a hajókat hiszen ez ellenkezik a tengeri hajózásra vonatkozó törvényekkel, sőt a nemzetközi bűnüldözési szabályokkal is. És nem lőhetik csak úgy le a repülőket. Még a legádázabb ellenségei az amerikai DEA és a brit szoka kezét is megkötik a törvények. És végül a csempészek miért nem küldtek soha egyetlen figyelmeztető üzenetet sem az előre beprogramozott készülékek valamelyikén. A Don feltételezte, hogy egyetlen agytrözt áll az egész mögött, és ebben igaza volt. Amíg ő kikísérte a vendégeit a luxusterepjáróhoz, amely visszavitte őket a kifutópályára, a kobra a Potomac partján az elegáns alexandriai házának nappaliában üldögélt, és egy Mozart zongora versenyt hallgatott. November végén egy ártalmatlannak tűnő gabonaszállító a Cheesepeak haladt át a Panama csatornán a csendes óceán felé. Ha bárki kérdezte volna, vagy ami még ennél is kevésbé valószínű, ha bárkinek lett volna felhatalmazása, hogy átvizsgálja a hajó papírjait, akkor a hajó kapitánya könnyedén bizonyíthatta volna, hogy Chile déli tartományaiba szállít kanadai búzát. Valóban, miután kiért a csendes ócára, délfelé fordult, de csak azért, mert a parancs úgy szólt, hogy a kolumbiai partoktól 100 kilométerre várakozzon, amíg fel nem vesznek a fedélzetre egy bizonyos utast. Ez az utas az Egyesült Államok déli részéről, egy CIA-géppel érkezett Malambóba, a kolumbiai légibázisra, a Karib-tenger partján. Vámvizsgálatra nem került sor, de ha mégis sort kerítettek volna rá, mivel az amerikai diplomata útlevéllel érkezett, a podgyászát úgysem vizsgálhatták volna hát. Amúgy ez a bizonyos podgyász mindössze egyetlen súlyos hátizsákból állt, amelytől egész úton nem volt hajlandó megválni, pedig az amerikai tengerészgyalogosok szívesen ajánkoztak, hogy viszik helyette. Na persze olyan sok időt nem is töltött a bázison. Ugyanis egy Black Hawk helikoptert már előre ide rendeltek a számára, amely tartra készen várakozott. Kell Dextert vigyoróban üdvözölte az ismerős pilóta. Most be vagy ki uram? kérdezte. Ő volt az, aki annak idején a Szent Klára hotel felső szintjén az erkéről felszette a Kárdenászal folytatott veszélyes találka után. A pilóta gyorsan ellenőrizte az útvonaltervet, aztán a Black Hawk felemelkedett és megindul délnyugati irányba, a derjenőből felett. 1500 méteres magasságból a pilóta és utasa jól látta az alattuk elszáguldó őserdőt, és a távolban, a csendes óceán szikrázó vizét. Dexter még tínézserként látott először ilyen dzsungelt, amikor Vietnámban a vasháromszög felé repült. Elég gyorsan elvesztette az esőerdők irántáplált illúzióját, amely azóta sem tért vissza. Mert fentről, a levegőből mindig olyan bujának és puhának látszanak, kényelmesnek, már-már hívogatónak, de valójában életveszélyes lenne itt leszállni. A derjen öböl eltűnt mögöttük, és már is a panamai határtól délre húzódó földszoros felett haladtak tovább. Miután kértek az óceán fölé, a pilóta felvette a kapcsolatot a hajóval, ellenőrizte az irányt, és néhány fokkal korrigált. Tíz perccel később a várokozó cheese megjelent a horizonton. A part közelben tanyázó számos halászhajótól eltekintve a tengeren nem volt senki, az a néhány halász pedig ott a part közelben nem vesz észre belőlük semmit. Amint a Black Hawk ereszkedni kezdett, az utasok látták, hogy a hajó végében többen is várják már a vendéget. Dexter mögött a fedélzeti tiszt kinyitotta az ajtót, a rotorok által kavart, kellemesen meleg szél azonnal bevágódott a kabinba. A Cheese fedélzeti daruja illetve a Blackhawk nagy fesztávú rotória miatt úgy döntöttek, hogy a gép nem száll le, dextert kötélen engedik le a hajóra. Először a hátizsákot eresztették le egy vékony acélkábel segítségével. A súlyos zsák erősen himbálózott a lefelé irányuló erős légáramlásban, de aztán erős kezek megragadták és leakasztották a kábelről. Miután a kábelt visszahúzták, a fedélzeti tiszt odabicentett Dexternek, aki az ajtóhoz lépett. A két heveder már be volt biztosítva a hámba, úgyhogy bátran kiléphetett a levegőbe. A pilóta biztos kézzel tartotta egy helyben a helikoptert 15 méterrel a fedélzet felett. A víz, ameddig csak a szem ellátott, tükörsima volt. Az utolsó méteren segítő kezek nyúltak felé. Amikor a csizmája elérte a fedélzetet, a hevedereket kikapcsolták, a kábel pedig ismét megindult felfelé. Dexter megfordult, feltartott hüvelykújjal jelezte a fentieknek, hogy minden rendben, mire a Black Hawk már is elindult vissza a bázisra. A fogadó bizottság négy főből állt. Ott volt a hajó kapitánya, valójában az amerikai haditengerészet parancsnoka, kereskedelmi tengerészti szerepében, az egyik rádiós, aki a Cheesepeak és a Cobra Project főparancsnoksága között biztosította a folyamatos kapcsolatot, Bull Chadwick Alezredes, a hajón szolgálatot teljesítő különleges műveleti egység parancsnoka, valamint egy kemény kötésű altiszt, aki a zsákot cipelte, amelyet dexter most volt hajlandó először kiadni a kezéből. Miután lementek a fedélzetről, a csíszpig teljes gőzzel megindult a nyírtenger tenger felé. Mindössze 24 órát kellett várniuk. A két rádiós váltott műszakban tartott ügyeletet, míg másnap délután a nevadai légibázis misel képernyőjén megpillantott valami gyanúsat. Amikor a kobra csapata Washingtonban két héttel ezelőtt észrevette, hogy a kártel a karib tengerről átváltott a csendes ócára, a Michel által szemmel tartott terület is módosult. Azóta 18 kilométeres magasságból kémlete a Kolumbia déli részén fekvő Tumaco és Costa Rica közötti partszakaszt, mintegy 350 kilométeres szélességben. És most észrevett valamit. A légi bázis továbbította a képet Washingtonba, ahol Jeremy Bishop, aki bizonyára soha nem aludt, és életveszélyes mennyiségű gyorséttermi ételt fogyasztott, a monitorok előtt azonnal lefuttatta a keresést az adatbázisban. Az a hajó, amely szabad szemmel 18 kilométeres távolságból csak egy alig észrevető folt volt, most betöltötte az egész képernyőt. Ez is még egyike volt azon hajóknak, amelyek Juan Cortez mestermunkát végzett a hegesztőpisztolyával. Utójára, hónapokkal ezelőtt egy venezuelai kikötőben látták, ott készült róla a fénykép. A jelenlét a csendes óceánon egyértelműen mutatta, hogy a kártel taktikát váltott. A jármű a Lloyd listán nem szerepelt. Az ilyen, mindössze hat ezer tonnás, rozsdamarta teknők legfeljebb csak a Karib térség partjainál fekvő aprócska szigetekre szállítottak árut, ahova másképp nem is lehetett eljutni, csak ezekkel a kis, partközeli utakra alkalmas hajókkal. Ez a példány Ventúrából indult, és a Maria Linda nevet viselte. Michel azt az utasítást kapta, hogy maradjon rajta az éjszak felé vezető úton, és várjon, amíg a cheese Peak megfelelő pozícióba ér. A különleges műveleti erők a számtalan bevetés során óriási rutira tettek szert. A cheese Peak 40 kilométerre állt meg a kis teherszállítótól, és a harmadik napon, nem sokkal azután, hogy felkelt a nap, a little bird kiemelkedett a rejtekéből. A rotorok felpörögtek, és kezdetét vette az akció. Chadwick parancsnok nagy gumi csónakja, és a két kisebb harci csónak már a vizen volt, és ahogy a helikopter felszállt, ők is megindultak a teherhajó felé. A nagyobb csónak hátuljában a két vámos, a kutyás tiszt és a spániá mellett ott ült is, kezében a méretes hátizsákkal. A végtelen tenger most is nyugodtan terült el alattuk. A halálos kis flotta 70 kilométeres tempóval közeledett a célja felé. Természetesen a helikopterért oda előbb. Egy ideig még forgolódott a Maria Linda hídja előtt, hogy a kapitán jól láthassa az amerikai haditengerészet feliratot a gép farkán, aztán egy kicsit ráközelített, hogy a mesterlövész pontosan célba vehesse a kapitány fejét, aki a következő pillanatban a hangos beszélőn azt az utasítást kapta, hogy állítsa le a motorokat, amit azonnal meg is tett. A kapitány pontosan tudta, hogy ilyen esetben mi a teendő. Gyorsan odabakantott valamit az első tisztnek, akit a helikopterről nem lehetett látni, mert a kabinok felé vezető kis folyosóban állt. Ő az utasításnak megfelelően meg is próbálta leadni a figyelmeztető üzenetet a kártelnek, de semmi nem működött. Próbálta a mobilt, az SMS-t, a laptopot, sőt végső kétségbeesésében még a régi módi rádiót is. Felettük valahol, a látó és halló távolságon kívül mise remekül zavarta a kommunikációs csatornákat. Aztán a kapitány megláta a harci csónakokat a vizen, ahogy egyenesen felejük száguldanak. Fedélzet elfoglalása nem okozott problémát. A fekete ruhás maszkot viselő kommandósok a HNK MP 5-ösökkel másodpercek alatt előzöllötték a hajót, a legénység pedig magasba tartott kézzel várta az utasításokat. A kapitány tiltakozott, ahogy kell. Csedvig parancsnok pedig udvarias, hivatalos modorban beszélt: "Ahogy kell." A legénység még épp látta, ahogy a vámosok és a spanyolok felmásznak a fedélzetre, aztán a fekete csúkják rákerültek a fejekre és mindenkit a hajó hátsó részébe tereltek. A kapitány persze pontosan tudta, hogy milyen rakományt szállít, és most csak azon imádkozott, hogy ne találják meg, mert abban biztos volt, hogy ellenkező esetben hosszú éveket fog eltölteni valamelyik ilyen kibörtönben. Nemzetközi vizekkel hajózott, a törvény tehát az amerikaiak oldalán állt. A legközelebbi szárazföld Panama volt, aki örömmel együttműködik Washingtonnal, és mindannyiukat ki fogja adni. A kártel minden embere a legutolsó pumpásig attól retteg a legjobban, hogy ha lebukik, akkor kiadják az amcsiknak. Az Egyesült Államokban ugyanis a bírók nem fukarkodnak a büntetéssel, és arra sincs semmi esély, hogy az embert némi kenőpénzért cserébe hamarabb kiengedik. A kapitány azt az idősebb férfit már nem láthatta, aki valamivel nehezebben mozgott a termetes hátizsákjával, mint a kommandósok, de azért egy kis segítséggel ő is feljutott a fedélzetre. A csukják nemcsak a látásban gátolták a legénység tagjait és a kapitányt, de mivel belül ki is voltak bélelve, a külső zajok nagy részét szintén elnyelték. Juan Cortez kimerítő vallomásának köszönhetően, amelyet Dexter is áttanulmányozott, pontosan tudta, hol kell keresnie. És amíg a többiek úgy csináltak, mint akik nagy délrel-dúrral elejétől a végéig tüzetesen átkutatják az egész hajót, Dexter szép csendben lement a kapitány kabinjába. A pricset négy részcsavar rögzítette a falhoz. A csavar fejeked zsír és por borította, hogy úgy látszik, mintha már évek óta nem csavarozták volna ki őket. Dexter szépen letörölte a koszt, és kitekerte a rögzítő csavarokat. A pricset így már el lehetett mozdítani, mögötte a hajó külső borítása látszott. A legénység nagyjával egy órával a megbeszélt átadás átvétel előtt pontosan ugyanígy járt volna el. Az acélborítás látszólag érintetlen volt. Dexter benyúlt, és megtalálta a nyitó szerkezetet. Egy halkattanás hallatszott, és az egyik acéllemez kimozdult a helyéről. Mégsem tört be rögtön a tengervíz. Ugyanis a hajó ezen a részen tuplaborítást kapott. Ahogy szép óvatosan kiemelte a lemezt, már meg is látta a katonás rendben sorozó kis csomagokat. Pontosan tudta, hogy ez a kis bemélyedés mind a négy irányban elég hosszan elnyúlik az átszázott fal mögött. A csomagok úgy sorakoztak egymáson odabent, mint a téglák. Mindegyik pontosan 20 centi hosszú volt, mivel a rejtekhely mélysége ezt a méretet engedélyezte. Így szépen egymásra helyezve impozáns kokainfalat képeztek. Minden blokk 20-20 kisebb egységet tartalmazott, amelyek ipari polietilénbe voltak csomagolva. A blokkok a könnyebb kezelhetőség érdekében szalaggal voltak összekötve. Dexter úgy hogy nagyjából két tonna tiszta kokai lehet a fal mögött, aminek az értéke az Egyesült Államok utcáin. A hatszoros dúsítás után meghaladja a 100 millió dollár. Óvatosan kibogozta az egyik blokk szalagját. Jól sejtette, mindegyik plastik csomagnak egyedi azonosító száma volt. Amikor végzett, visszarakott mindent pontosan úgy, ahogy találta. Az acéllem ezt is visszacsúsztatta, ami szép rendben a helyére is kattant, ahogy azt kort ez megálmodta. Végül még vissza kellett helyezni a pricset és a csavarokat is. Minden pontosan úgy, ahogy volt. A poroz zsíros borítást is visszakente a hüvelykújjával a csavarfejekre. Miután befejezte a műveletet, csinált egy kis rendetlenséget, mintha az egész kabint eredménytelenül kutatták volna át, aztán felment a fedélzetre. Amikor a legénység tagjaira ráhúzták a csukjákat, a kommandósok levették a saját maszkjaikat. Csedvig parancsnok most kérdő tekintettel nézett Dexterre. Ő bólintott, átmászott a korláton, vissza a csónakba, és ismét a fejére húzta a fekete maszkot. A többiek ugyanígy tettek. A legénység fejéről ugyanakkor levették a csukjákat, és a kezükről is lekerült a bilincs. Csadvik parancsnok nem tudott spanyolul, de az egyik embere igen. Az egység vezetője a tolmástak segítségével a Mária Linda kapitányának bocsánatáért eserezett. Kapitány úr, nyilvánvalóan téves információt kaptunk. Kérem, fogadj el az Egyesült Államok haditengerészetének bocsánatkérését. Szabadon távozhatnak. Jó utat kívánunk! amikor elhangzott a viáhe, a kolumbiai csempész alig akart hinni a fülének. Meg sem próbálta eljátszani a felháborodott ártatlan hajóst, akinek a járművét jogtalanul kutatták át. Nehogy a jenkik még egyszer nekilássanak a munkának. Akkor is csak úgy csugárzott az arca, amikor a 16 fekete maszkos, fegyveres és a kutya már visszamászott a csónakokba és elszárguldottak. Csendben kivárta, amíg a csónakok eltűnnek a láthatáron, aztán a Mária Linda szép komótosan ismét megindult észak felé. Ekkor a kapitány átadta a kormányt az első tisznek, és lement a kabényába. A csavarok érintetlennek tűntek, de azért biztos, ami biztos, kicsavarta őket, és elhúzta az ágyat a faltól. Az borítás is pontosan olyan volt, mint az előtt, de azért a biztonság kedvéért lekattintotta a titkos rejtekhely takarását, és a saját szemével is meggyőződött róla, hogy a csomagokhoz nem jut senki csendben hálát rebegett annak a mesternek, bárki lett légyen is az, aki ezt a zseniális rejteket kialakította a hajón. Most valószínűleg az életét és minden bizonyal a szabadságát köszönheti neki. Három nappal később a Maria Linda épp Mexikóban három óriás és még néhány kisebb kokainkártel működik. Az óriások a La Familia, az Öbölkártel, amely főként keleten, a mexikói Öbölben tevékenykedik, valamint a Sinaloa, amely a csendes óceáni partvidéken tevékenykedik. A Maria Linda mazatlán partjaitól nem messze, vagyis a Szinaola vidék szívében találkozott a partmenti kiszolgáló egységével. A kapitány és a legénység tagjai megkapták a saját mércéjükkel mérve hatalmas fizetségüket, valamint a nemrégiben bevezetett sikerdíjat is, amelyel adon az új önkéntesek számát igyekezett növelni. A kapitány egyébként nem feltétlenül látta szükségesnek, hogy megemlítse a panamai partok melletti kis kalandját az amerikaiakkal. Hiszen végül is szerencsésen megúszta. A legénység ebben a kérdésben ugyanerre az álláspontra helyezkedett. Egy héttel később valami nagyon hasonló dolog történt az Atlanti óceánon is. A CIA gépe szépen csendben landolt a sószigeten, a zöldfoki szigetek északkeleti keleti csücskében. Az egyetlen utasa diplomata státuszban érkezett, így aztán csak intettek neki, hogy mehet, nem kell semmilyen ellenőrzésnek alávetnie magát. A súlyos hátizsákjába nem nézett bele senki. Amikor kilépett a reptéri csarnokból, nem szállt fel a menetrend szerinti buszjáratra, amely Santa Máriába a turisták által látogatott egyetlen településre indult. Inkább bevágódott egy taxiba, és megkérte a taxist, hogy vigye oda, ahol kocsit bérelhetne. A sofőr nem tudott ilyen helyről, úgyhogy megtette a három kilométeres utat espárgózba, és ott megkérdezett valakit. Végül a Pálmeyrai komp kikötőhöz mentek, ahol az egyik helyi fickótól sikerült egy aprócska rönót szerezni. Dexter nem fukarkodott, és szép kis valót rátett még a bérleti díjra, aztán elhajtott a járgánya. A sószigetet nem véletlenül hívják így. Lapos, nincs rajta semmi látnivaló, csak a több kilométer hosszú a sziklákon, ami valaha igen szép hasznot hozott a helyieknek. Ma már az egész szigeten csak két út van. Az egyik kelet-nyugati irányba halad, ledre a a reptér érintésével Pálmeirába, míg a másik észak-déli irányban Santa Mariáig. Dexter ennek az útnak a folytatásán ment tovább. Észak felé autózott egy sivár, kietlen tájon, a fiúra ponton található világító toronyig. Itt leállította a kocsit, kitett a szélvédőre egy cetlit, hogy még szándékában áll visszatérni, ha esetleg a távolléte alatt valami kíváncsiskodó rátalálna a járműre, a vállára vette a súlyos zsákját, és a világítótorony mellett lement a partra. Alkonyodott, az automatikus fényjelző működésbe lépett. Dexter elővette a mobilját. Már majdnem teljesen besötétedett, mire a Little Bird megjelent a tinta színű tenger felett. Dexter leadta a megbeszélt fényjeleket, a kis helikopter pedig leszállta mellette a fövenyen. Az utas oldali ülés mellett nem volt ajtó. Dexter bemászott, a lába közé vette a zsákját és bekötötte magát. A pilóta egy fejhallgatót nyomott a kezébe. Dexter feltette, és már hallotta is az erős brit akcentust. Jól utazott, uram! Miért gondolja mindenki, hogy aki öreg, az mindjárt magas beosztású tiszt is? A mellette ülő férfi a rangjelzése alapján rangban szolgált. Ő annak idején csak őrmesterségig jutott. Biztos az ősz haja miatt. Ettől függetlenül szimpatikus volt neki ez a fiatal ember. Igen, nem volt semmi gond, válaszolta. 20 perc múlva a bázison vagyunk. A fiúk már feltették a teát. Remek, gondolta Dexter. A tea az most tényleg jól fog esni. Ezúttal a fedélzeten landoltak, nem volt szükség létrára, mivel a Little Bird sokkal kisebb, mint a Black Hawk. Nem sokkal később a hajódarú be is a kis odújába, ezután pedig a raktárfedelek is a helyükre kerültek a helikopter felett. A pilóta az acélajtón átlépve a különleges erők gyülekező csarnokába jutott. Dextert a másik irányba kísérték, a hátulsó erődítménybe, ahol találkozott a kormányossal és Pickering őrnaggyal a különleges vízi szolgálat csapatparancsnokával. A vacsoránál találkozhatott a két amerikai honfitásával is, akik rádiósként tartották a kapcsolatot a Balmoral és Washington, illetve nevad között ez utóbbiak segítségével pedig a felettük a sötétben cirkáló szemmel három teljes napig kellett várakozniuk a zöldfoki szigetektől délre amikor szem végre megpillantotta a célpontot ez is egy kis halászhajó volt akár csak a belleza dél már csak ezt úgy hívták hogy bonita gina konakri egy másik bukott diktátorállam partmenti szigetvilágába igyekezett a szállítmányával akár csak a belleza ez is bűzlött a haltól, így igyekeztek semlegesíteni a kokain szagát. A hajó már vagy hétszer megtette az utat Dél-Amerika és Nyugat-Afrika között, és Tim Melhier a liszaboni Maok n csapatával kétszer észre is vette, de egyszer sem volt a közelben egyetlen NATO hadihajó sem. Most viszont igen, pár egyáltalán nem úgy nézett ki. Erről a bizonyos Bálmorál névre keresztelt gabonaszállítóról még a maok sem tudott. Juan Cortez annak idején a Bonitát is kezelésbe vette. Az első munkái egyike volt. A rejtek helyett a hajó hátúsó végében alakította ki a gépház mögött, ahol mindent elárasztott a forró gépolaj, a halrakomány bűze. A forgatókönyv szinte szóról-szóra ugyanaz volt, mint a csendes óceánon. Mielőtt a kommandósok elhagyták a Bonita fedélzetét, a döbbent és mód felett hálás kapitánytól ő felsége nevében is elnézést kértek az esetlegesen okozott kényelmetlenségért és késlekedésért. Aztán, amikor a két gumicsónak és a Little Bird eltűntek a láthatáron, a kapitány lecsavarozta a rejtett borítást a gépház mögött és ellenőrizte a titkos rakományát. Semmihez sem nyúltak. Nem volt itt semmi probléma. A marhák a nagy arzenájukkal meg a kutyáikkal sem voltak képesek megtalálni a szajrét. A Bonita terv szerint kitette a rakományát, az arra kijelölt halászhajók pedig terv szerint fel is vették, majd elhaladtak vele az afrikai partok mentén, fel végig Portugália mellett, végül pedig átadták a galíciaiaknak. Ahogy Adon megígérte. Három tonna tehát már célba ért. Bár ez a három tonna egy halszányit más volt, mint a többi. A Little Bird visszavitte Kell Dextert a fiúra világító toronyhoz, ahol legnagyobb örömére az ütött kopott Renault még mindig sértetlenül várta. Visszahajtott vele a reptérre, innen üzent a tulajnak, hogy jöhet érte, és a slusz kulcs mellett még egy busás összeget is hagyott a borítékban, majd elégedetten meghívott egy kávét a reptéri étteremben. A CIA gép, amelyet időközben a Balmorál rádiósai rendeltek a helyszínre, egy órával később meg is érkezett érte. Az aznapi vacsoránál a Balmorál fedélzetén a kapitány kíváncsian érdeklődött. De hát biztos benne, kérdezte Pikering őrnagyot, hogy tényleg nem volt semmi azon a halászhajó? Az amerikai azt mondta, és biztosan alaposan körülnézett, mert egy teljes órát töltött odalent a gépházban. Amikor feljött, tiszta olaj volt, és úgy bűzdött, mint az Atya Úristen. Azt mondta, minden lehetséges helyet megnézett, a hajó tiszta. Valószínűleg téves riasztás, borzasztóan sajnálja. És akkor most miért ment el? Fogalmam sincs. Maga hisz neki? Nem én, mondta az őrnagy. Akkor meg mi a fene folyik itt? Azt hittem, hogy majd szépen lekapcsoljuk a legénységet, elsülyesztjük azt a szeméttárolót, és elkobozjuk a kokót. Mi a fenét csinált ez itt? Nem tudom. De ahogy teniszon mondaná, nem dolguk a felelet, se kérdezni, hogy minek. A fejük felett, a korom sötét éjszakában, 10 kilométeres magasságban szem irányt váltott, és elindult a brazil szigetre üzemanyagért. A két motoros különgép, amelyet a CIA egyre morcosabban engedett át, észak kelet felé száguldott. Az egyetlen utas a fedélzeten a felkínált pesgő helyet inkább megmaradt a sörnél, üvegből. Ő volt az egyetlen, aki tudta, hogy a kobra miért ragaszkodott hozzá, hogy az elkobzott kokaint ne égessék el. A csomagoló anyagokon található azonosítók miatt, ugyanis azokra még szüksége volt.